Нігті й волосся Зверху кінчики пальців наших рук і ніг покриті пласкими нігтями Нігті – це похідні верхнього шару шкіри – епідермісу Вони складаються з особливої речовини – білка кератину, який виробляється клітинами шкіри Нервових закінчень у них немає, тому і стригти їх не боляче під мертвими клітинами нігтьової пластинки розташоване живе нігтьове ложе там проходять кровоносні судини, які забарвлюють нігті в рожевий колір. Каратин виробляється в основі нігтя. Нові шари каратину підштовхують пластинку вперед, ніготь росте, вся нігтьова пластинка змінюється за 6-8 місяців. Причому нігті на ногах ростуть швидше, ніж на руках. Щоб під нігтями не накопичувався бруд. Їх потрібно постійно стрихти. Як і нігті, волосся складається з каратину. У середині волосся також немає нервів, тому його можна безболісно стрихти. Колір волосся надає пігмент меланін. Чим його більше, тим темніше волосся. З віком меланіну стає менше, волосся сивіє. Іноді людина може дуже швидко посивіти, переживши глибоке горе або сильний страх. Волося росте з волосяних цибулин, які знаходяться у найтовстішому шарі шкіри – дермі. На тілі людини декілька мільйонів волосин. Волосини покривають майже всю шкіру. Але вони такі тонкі й короткі, що шкіра здається голою. Найгустіше і найдовше волосся росте на голові. Щоб волосся було сильним і блискучим, за ним потрібно доглядати, мити, розчісувати. А ще потрібно правильно харчуватися і вести здоровий спосіб життя, щоб волосяні цибулини отримували все необхідне для росту волосся. До коріння волосся підходять крихітні м'язи. При їхньому скороченні волоски піднімаються, а на поверхні шкіри утворюються горбки, які ми називаємо гусячою шкірою. Гусячою шкірою людина покривається, коли їй холодно або вона чимось сильно схвильована або налякана. Це спадщина тих давніх часів, коли тіло наших предків покривала густа шерсть. Прошарок повітря між піднятими волосинками сприяє збереженню тепла. А поставивши шерсть з торчма, звірі лякають ворога, адже так вони здаються більшими за розміром. Кількість волосин на голові залежить від їхнього природного кольору. На голові у рудих людей у середньому близько 80 тисяч волосин, у брюнетів їх близько 90 тисяч, у шатенів близько 100 тисяч, а найбільше волосин у блондинів близько 120 тисяч.